د خدمات ډیر مجلونې دي دی ډیر ډګرونه دي یو بل مثال در وایم تاسو نه باید نه اوسه کس په یو کې لیکي ټول ځلمي ان یاست ما شاء الله حتی نو مان ځاتمان فاروانګ هغه دغه د مټي په وروګو کې سټي دال راي چیرته پافتکی یو جنگ یو کمین یو دا برابر شي باقی منده خوندې کلی کې هم دی ول سلام کې هم دی ول اس کې بلته چو شيږي به ګورې تاسو چې د دې کل جومات په جمی کې خلپ تکلی شي ګورې د دې کې جومات کې اوبره تاسو چې دې کې لارې خټه ده دې کې د کل مشکي به له باندې پُل نشته ده خزم پاسي بډوهي نرم پاسي بډوهي په اوبو کې ګډيږي خوته تیریږي چې اګه ډې په شال لري چا پن په سر ده چا سره ماشوم پخې کې ده یا پام نه کیږي یا وسته نه رسېږي جمعت کاغلون الویدلی دی بامی راسا چی پا بارانونوی که تکلیسی نخو تخوزوانی مجاہد روغ سارایی لس کسانی هستی یورتتت لاشی يو... خط راولا خشتای خور راولا یو موتا دیا یو يو... یو چه تو ویچ دغه خر دی را ته مونږه د جممات د خاور را وړو خاور رالو ب پهکې ک شته دي خلک د سره کوي ته چاته ووایهیم په خل شادید را شي تو پهونونه همدلته دیواال بته کار کې دی کاغل خاخ شته کو مې ب ووهیه جممات با کال کې دییالونه یم کال کوي لا ات او پنزه کیلو چونه را وړ یا پنزه کیلو چونه پن روپ کېږي لا کلو چونه سر روپ دا دوه سهه روپ که دوهسهه کېږي دره وړه وبېکه چې کاولې کیجومات ورته ټاکس پنکه دا به کلچ څومره خلک د جومات ترادیو ګوډي چې جومات دا خبرو کڼډو کڼډو جومات کګل نه رلوي د سورې سورې وبې راڅڅېدل بد شلو کالوره ایسه امغاسی غار غار ودا شو دا څه دا کار ولا دا پرمجه دی راغلی واغې وکاو خیر نه خو بیا خلک تا بزنس ته ته دی الله دې کور سره مينلري دا کار نشي کولی ب د کلي خلک در کوي خاه د کلي د خلکو ده جممات دی کلي جممات دی به تا یواازې خپل مټ ک استعمال کوي خاټ وکړ جممات کا اغلکهه داغونه ماونونه او یوني سه دیو دوس اروپ چې ن را بس دا سرګي او د خپل جاین دی ور سري مات ور ته تک سپین کاه خل جوړه چې د کلی خلک را ځي دا به طول سپینګې بم دو در ته کوي مان بهم دو در ته کوي ملا بهم دوه در ته کوي او طابه طول کار د بورز یاده درو رز وکړي یوه دري حوره را وډي پدې دنه ملا ما تیږي نه پې ذلیل کېږي نه پې باندې سادي طوان کېږي نه پې بدنامه کېږي یو رس په خټکړي کاغذ ماګل په دښوره آی یو رس په صبر ورته کړي ورته چې نومونه ور باندې وره لې دا کار ممکن ده که نه ممکن ده تاسو راته وایي پیسې کولې شي کې نه شي کولایي پیسې څومره یورو په درنه واړي خو نه دي کلي خلک درکې دي کلي خلکو جومات ده بس چې اوس د خپل زواني زکات وکېستلای ده بڅ کلي خلک درکې درته زواني سي جمعه خلکو ته جوړ یا ګوره چې او زایدہ کله دې بده کلي کې هر روز خلک یې غوړي او بده کوڅې کې یو بلا او بده او دوبې په تربيونې شي په ځړي شي شي هم باران کې خلک هم کې خوېږي په تم په کې وړو هلې له ککوتره لګوتو په سکوبان رواني کې نور خلک هم چې کولې شي هم رواني چې نه کولې هم رواني خوشال کسان نه جهیدنيسته چې ولل په جپ کې هم شي راوړې یاته په اوپر شي یو دوبې په جپ کې په دسمالو نه کېم چې راوړې یاته په اوپر شي غځای به ډک شي خوشال کسان نه جهیدنيسته یو څاتې شوروره تا ته ه د مورر د وره کوه ما سره م جاین د بیډ مونږ د موټر ډک کولو شونه د کوسه کې به اوواې کو که نه چې کوسه کې د اوواې کړي د پیبانندونې د جمماتلاره د را کړه چې را چې دا کار چا وکهله مجاین وک کووه نو مشاادده د تاپکه کوم تهانو ش خو مووترندي کلل والده خورمدي الله خوورته تا مماندي خپل انې دکاتست د بس چې کوسه د جوړهه چلاره د خلکوته جوړهکه او خلق دی ته ګور د تا ته په او ده او ت لا لګیا خدمت کوي ځاندي خلکو نهوار نه بولې ځاندي خلکو په خدمت کې بولې نو بیا به ولې پهتابې نه ځي ولې بل زو ته واای نهشه بچدغس مجااتشه ولې به بچي ج ته نهېږي ولې به د په خلاف را پوره کې به مشا کي وللی بر به به تان نفرت کوي دا کار ممکنه که نه ممکنه ده باور وکي چې تاسو هم داشورو کې خلک په در سره عملګري کیږي کته چې اواز دې جمعات کوڅو جوړ کړه خلک دې ټول کلی کوڅه بشو غواري کی ښکشي خو مفتدی په هر کلی کې هر کلی تر څنګه یو هر کلی کې مات نه ست کړشت په ارزکه څو تورونه ست ده بل چې ست ده ارزکه ځوانان ست ده خلک کوي مازه تاسو ترکیب جوړویا ترتیب جوسنیو برنامه جوړوي نور د تطبیقولو دی امریکولو دی فار خلک در سره ملګری کړي څنګه په وخت کې چيرياز د عملیات کوي د انه راځي نواله په خوپ ته ری د انه راځي نواله په بندر ته ری نور راځي نواله شټ په غب شپ ته ری خدمت ته ری کا پالیسې دې ولا څه غلای فرد نهي انګريز لا کاناډانا لا امریکانا لا اروپانا لا فرلیانا دا غزه نه راځي د ډاکټر کوڅور جوړه یو د خلکو زور کې کوي ته پختل کول کې خپل کلی جده کار م کوي کاثر نه نه راځي د خلکو ته ساو باسي تخپل خلکو ته فين زور زستان فين زور زستان نشي لا څوک تشويق ولا نش په ونسان چې د فين زومت رکی وبور د خلکو ویاله سیلاب خرابه کړه پرې وچږي ته مجاه دی بطفاوتته او ب احساسه م پرې وزه خلکو ته و لس کسم جین هم د سره کلاش خلکو سر یو ور کار او ب راې آبادي به شي بر ته کلهاد شي خل مو خوشحاله شي او دوعا در ته کوي هر سوو پروان او وړور یاوې نو به دا چالام جین تللی و پرون د خلک را د خ و او خپلی را سره کارو کوو د اوبرهوا کم تاان دی د پې یو توانانې تهېشته ا څه مادي احساس د دې کپی داش یو ویاله د ارت شو ته نه خيزه شي بده کلو کې اکثره دا شیې یا تیګنيږي شی یو اندازي والی څو خيزه شي مشومند په ځم کې لمدشي کله زنانه په کې ورپېوږي کله د چا خرجه سره په کې لدی چې دا دي کله مختدغه یو لدا د غلار د ناواره د کندو ده لا شي چااتشه ی خپل <سؤال> خپل د دتن دی کليلهسه یو دوونې را واخله هر کالته ووهور په دی باندې کېږ دخواديخواته د ی ورته جورکه د وونې ب سر با کې ور بند واچ خواور ماور بې و ور ول د دی وون ور کارې پول جورک چ پوون د جوړ په دی کلي اوس د هر چوک دي را زی تېږي م دا چا جو والله دا جدید جوک پرڅومره خبره دا خبره لېږي چې ای هم جین جوور حال <سؤال> په پهېږي چې ته ننته خپل موټو باې پ خپلزه کوو بهنی ما ته پول جوړه شي سباور ته نظامم جوړه خو تهکه نلو خلکو ته پول جوړ نهک شي د خلکو به د نظام د جوړهو ته وکوور نه شيته خلکو ته جمعمات جوړ نکه شي د خلکو به نظام د جوړهلو تهکوور نه شي خلکوتهخوا ی پیر ور په او دا دوگانې وي چې کله ځان در نه خلاص کې دا ټول کارون شمن شي کولی شي کولی شو کو نه شو کول بلکله کولی د خدمات بي خيدر مجالونه دي چې په ارسم را باندې تاسو لا څه رسېږي أما عمر خدمت وکوي چې هغه سم نو رسېږي هغه یوبل چاته وه لکه یوبل ته تشويقي شهغه کار په یو کس نه کیږي چې ته وایي چې هغه شر کور دی لیدلې دیوال پر دې ده ارسو سيريګه کېګه کېږي ورګوري دвча ته وایي چې وروره ز به یو لسکهسم جین دی مونږ بس یو دوم را وکهچ بس خټ مته بر خټ ګټه نور م جین راې دا در سره جوړه یو ور دوور جوړ تر سوشه دا د دییال د کور ولاري کهپلسګونو کاره هم یبانې تې شي دا به خم په خپله وي هم به خلکو خپل دوان وله دا هم دیالماتتم جاین جوړ کړی وو یو دوره جین راغه کاري را سره وکو نو خو بس تومانه شي م کېږي خو نه زلی ل کېږي خو نه لمانه دوور کارور سره و کوه د لی دال به ور جوورې چېر ته به کو تیبان به زنان نه به دال نه شتهله چې تا د یو انغال ور جوور کو ورته کار به نه شي کول پسه لدي کار به نه شي کولی یا به پاییسسم نه ل چې مزور ته ووررکې ه ته ورته وکه نامي د هم ځان ته و ګټله همې دغی پرده خونددي کړه دا ټول هغه کارون دي چې منګ تااس د جهات تر تن شو هغه کارونه د قتالته چنګه کولی شو خو پاه ورته نه د لیونی د روجو څخه موږ د فکر وکه نا چې هغه وسړی مولان سره ویلې وایده شي نو روح پرې لیونه و نه سم نه ولي سره مخ شو پرمارت ویلې شواله تاسو څنګه د سره یې د جامعې پاکستاني خبرې روح کې ته د روجو لنی سي تاخذونه لیونه یې نه وي هغه په خنداشرته مولان پام مورتنه کې یوالا چې پام مشي شي د ورته خوشال روجي ونی سم په پام کې د تاسو د دغه شاینه پامنې کله ولاړ شو پوره خوشاله رږي ونیسي ډیر ترونه د شيک دی که دی شي کولای دي شپې شي ډیر ترونه د شيک پختو مونټه وایم تاسو خبره څوک پزمه نه غورځي چې د خیر خبري خلک په در سره کوي درېم خدمت یا درېم مسؤلیت خپل ولسته د تعامل فعال د د شپه تعلیم تپام کوي د خپل ولسته به خونه او روزنه ور لووللس به د جا حالت نه د ناپوهي نه د دي بده نه د دی دي نه د تاثیر په زییرر نه به را وباسي چګریز را ي فرسای را ي جررم را ځي ټال استرالووي را ځي یه را ځي هندو را ځي هغه د تا په کلي د تا کلي د مشمان نپارهحللقه جوړئ کور جوړئ د در ځ ته جوړئ ته خوه ته ملاته نه لرري قلم ن شي چلهوللیته تعلیم نه شي کولی تجوسان زن سره نه شي کولله یون لا چ زنن خ در وخیم دوه شمامان زنان سره ن شي پو کولی دينس تعلیم دا دومره مهمه ساله ده دومره مهمه مسله دهشررسول الله صلله الله سلام په جن او بحراني حالاته ک هم لپه نه ده غور کهبه جنو کهبه كب... شهادتونه که بقربانی وي که په هر څه خو هم رسول الله صلى الله عليه وسلم د نړۍ نسل دروځني کوشش کاوه یو مثال درته وایي د بدر جګړه د بدر فجګړه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم اویہ کسان کفارو د کفارو مشران دا ووجن اویہ کسان بندیان راوستل د ځان سره څه زوبده زوبده تخلا تکا وتلی وتلی خليفکی بندیان کړای وستل دینه مناوري څر araw است چرای وستر نو بهرته ویلې چې تاسو خوشی کوو خو د افیدیې په بدل <سؤال> کې اسلامي حکومت ته به پیسې واچوي د خپل ځان د خوشی کولو په بدل کې او بیا بنټ تاسو لار شیخ وګورو نو زین خلکو پیسې درلودي هغه پیسې ور زین خلکو د کافرانو کوم غریبانی اوی پیسې نه درلودي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو پیسې نه لای تاسو ريوبل دولت ته تاسورفه ده لیک مصدر سره ده دغه مسلمانانو بچیانو ته به تاسو خطر رزق دي دی په بدل کې به تاسو پرې دم هر بنډی ته هیڅ د تنزل رس کسان ما شومان کینول او ته چې تاسو به بده ته خطر رزق وي تا به رزق وي زکه ته چې باسه واده هستی دا به باسه کوي دوی ته به لیکل رزق ته نو پدې کې د اسلام خاماملوی خو ده اغه اسیر او بندي چې هغه باید زللشو وي دي نور قوانين او دي نور خلکو کومنسکي یان د نام سلمان خلکو کومنسکي <تصفيق> اسلام اغه ته د معلم درجه ورکره قرآن کریم کې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مسلمانان چې چل کوي تیمونه طعاما ور کوي خوړه علا حبه سره د دې خوخي دي دا خوړه وي مسكين مسكين او اطعمون طعاما له حبه مسكينا مسكينا تخواره ور کوي او یتیمن او یتیمانه تخواره او اسیرن مسلمان دي بنديان سره رسول الله صلی الله علیه اغه ته مشمعنه ورتکینو چې دوی ته لیک کلستر زکه دا کېدل چې په تور تانبوخي واچي او مالته وحالو د بولیو تهدیدول یو د ډېرخه ډېر او شبېصه نشته د سترцо بیره پیدا کړی نه نه پریدم نه کور خرڅه به تر حرکت مې کای ماته بیراوړي تاسو یې نه کو دا چې پیسې در سره نشته نشته در سره تاسو سره بل دولت شته بلښت باندې در سره څه واد در سره ده علم در سره ده دا د هم سمانونو بچانته نو دي جن په ورځو کې دي جن په حالات کې هم رسول الله صلی تعلیم او نه غپري شي د تعلیم خبره ډیره مهمه دا. ده کدا ولس ته تعلیم ورزنه کې د تبه بل څو ګرځې کوي کته خپل خبره ورزنه کې بل بل راځي خپل خبره ورزنه کوي د مکتب ورانول دا شرط نه ده دا جهاد نه ده دا مسلمانۍ نه ده د مکتب اصلاح کول دا مسلمانۍ ده مكتب مکتبله خپل وا کې راستل دا مسلمانی ده مكتب مکتبله نصاف نه ګوماهي کفر بلارریتوب لر کول او په ځای اصلاح او دطرقي او د خیر مزامین را وستل دا ده ده د معلم تهدیدول د معلم زلیله کول د جهاد نه ده د معلم فالل، د معلم خپلول د هغهه زړل است راړل هغه خپل څنګ د رول دا ده هر ور مختب کې شاګر ته نه شي درې دی دا. معلم په ور ک اتو سو شاگردانو ته درېدي دا ته سو شاگردان چې د تا بهچیاندي تا ووررونه دي د تا خویاندي تا کلی والل دي دا دده اودي د تاناوري تا ش د تارم نه ې خو د ته هر وررسپ کې ور سرو پ سا ه ورته کېي معلم خپل کو ته د معلم وپاله د معلم سره مجلس وکه د معلم کور ته وور دا چې در ورته کارو شي تاڅو س کړی ته معلم ته بیاره ان ته څو درش سره تاسو هم څنګه سړي زوي دکمه کورته ورشه کینور سره شایور سره اوسمه علي صاحب خې ته دخه څنګه مکتب کې ساده بچیان څه دي نصاب څه وي او لخان څه وي وظیفت څنګه ده بیا خپل څه مانو سره ګوره ته وزري خلکو مانوي پلارې خلک د ضرورت ته راو دي د تامن حق کې نه او د قیامت پرد رب العالمین د تامن د هر حرف پښتنه کې ته ویلای ده د هر حرف د هر ټکی پښتنه بدره نه کوي وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هل لسانك كويس ملائكه غليك ده هل لسانك تواي معلم صدق نفسك الكلكي خجر دي خير خبره ورتك قول جداد النبي لا رينش قول جدادنا فريدينش دادنا كمونستان نش دادنا ديمقراطان نش دادنا دي غرب بلار روان نش ده بيديننش دا پهینپ مخې در نه کوي ګوره یارمیم سر دځان سرهې نو بلله ور ان سره کې بله ور خپل کورته و غړه خپل مجل ته را و غه بلهورستته په غوسیمون کې چې ااددي دي یاد مجاهد مشاد ګشتو زارو ته کې ازاد ده په ځې دی چې ته داې کګې کګې ورې مکتب ته لکه د ایساانو کلسا په نظر ته ګور داسې مور ته ګوره خ نرغونې په حته غه وورشه خشاامله د پور تهکه د خپل ټوپکس سره د خپل دالو د خپل ګروپ سره ورشه ادارې ته ورشه سلام ور سره کوه د علما نو سره مجلس وکوه او بیا الا کان راتول کا الا کان تم خان نو وینا ورته وکوه ترانې په بنديوه یا تکذيرون په بنديوه سم جشن غوڼه فضا ور باندې جوړه که یو رز د دې لپاره ترتیبونی سه او بیا مخکټر دې چې ته الا کان ته ورځې تهprinciple اصول خو بنيوي وه لس کسم علیماند پینځه زره پې پینځه زره په ټول کال کې نشه پیدا کوي په پا لاسو کله کې نشه پیدا کوي چې ته معلم سب ته لنګي واخلې په ادارې ته لاشه یو کتاب د سیرت یو کتاب د حدیث یو د قرآن شريف د تفسير يا یو روپوونه بل دی کتاب ايوه لنګي دا خط کړی ادارې ته ورته د منسيبانه نن نه دا لا يسه کوي من مجاهدمه خپل محتاجمه در په دره یما امنيت می نشته ده اساسی کار می قتال او جهاد ده وخت از منیا سیر کړی د ما د هغه عجزانات څخه تاسې نه قبوله معلوم چلونګي په سر کړه چې د هڅه شملې سره کور ته روانې شول لري او ته ګورم وې بابا دا دلته کومه غوونه مجاهدینو راوړه مجاهدینو موږ یې ځڅو کاونل چې هغه ورته ګوري دا سره داله کومه شو ورخه خير دي مجاهدینو نن ته سر کړی د موږ سرهونه ذکر موږ یې په خپل منېې وای یا دا خلکه چې منږه پاي دا لکه چې دمونږ خپل خاک دی دا که ما په لګې سااتلی شي سرې تن دا که نندې ما مکتب ته راتللی شي او یواعلکان ته خبرې کولی شي د سبا تهث هم جوړوللی شي دا سبا د س روز هم شي تا خو ته دا احساس ووره چا تاه خپل تا ته خپل شيته چې ک ک ور ته ګوره لکه بدتر بور نو هغه خود ته جاهل او ي رحمقم او ي کودم بندر تواي تنګلګره بندر تواي دښمن بندر تواي د پردي جاسوس وغلام بديم غني د تعلیم او تربيه دښمن بديم غني د سيواد دښمن بديم غني د په مخالف بديم غني خو ته تللس تاسو د څه وکول یو ورځې یو کلی مکتب ته ورشي په احترام باندې مخکنه او دریم ځای دین ترتیب جوړ کړی خپل ته چرچنداو کوي یو چا نو سوال یو <سؤال> څه چا لوګه <أسؤال> وې د سو پیسې پیدا کړي مله سرو حق قدر عزت او کویلون ګیر توخلې ډیر د شمال توخلې <تصفح> یوه د 12 روپیه پینځه پینځه روپیه سره اضافه یو جوړه جامع مرستې کې د یو لونګي یو جوړه دا جامع په تل نیو دا بیا به موږ یې دا خپل <سؤال> نه بیا به شي انا خو د ما <مازل> زمنن شي چې همې توفق د الله د دین د لړوارې او هم د تعلیم د تربیه دغه شپاله نه وکړي داسنی حات کې خو مونږ عادت تا ده چې صفی ص مجاهدين مجاهین باېوا دی ځکه خو یا قاري ده ی مولانا ده یو موې ده یو ی دپانتون الک ده یا د مکتب لک د بیسوا د سړی راکی نشته ده بوا د سره را کې نه شته مخکې کې خو به ی نیم چرسی پهډې به لااد را تخت ده یو به را د ی به تبر سره جن کار یو به چرته یو غرض دپار راغلی وو بسیواد در بدر خلقه په دیک خطول هدف من طول باسیواد خلل وي ول تاسو طول تاسو طول خطلیکله شي کنه <تصفح> تاسو وګورئ کله چې په کلو کې وسېږي <تصفح> تاسو ماته وای چې په کلو کې چې وسېږي او قاریاں مې سي ملایان مې سي استادان مې سي فارغ شو مې سي په کوم یو کم مكتبي الګ د ځان سره اندیوال کړی ده سراج زه دی رسول الله ستیرت په پیغمبرګه او هر نیم شابه زړه تاسو راځه لاندې کینه ماته په رسول الله تاریخ د اصحابانو تاریخ په یا راته دې ورته دی یو ایا ترجمه وایم تاسو نو سپورتکه چې پټ تاسو کې چا دې نه هم لسنس کم الګ د ځان سره ملګری کړی او هغه د دین ورخی هغه د دفاع لپاره تاسو راپورته شوی یاستې چې دا په کوم پورته چې دا قرباني ورکوي چې دا دا په بمون وب نظام په الوزه وې دې دې دن خونم شتکړی پټ تاسو کې مته لاس پورته کړ چې کم یو پینځه د ځان سره کې د مکتب الکان دې دې نړیوالې ځانته چې تا ن نه پر خو به ړی امریکای هستلا را ځي کوورس به ورته جوړئ شن به ور ته جوړئ کمپیوټر او لپ به ووررکئ ورته رایو به ورته ورکئ سینار به هم ورته جوړئ په داسونه با نه به هم رالي هر شي کوي هغه چې د تا انسانیت د تا عاطفه وګوري د تا سری د تا تخواوا د تا اخق او د تا سواد او د تاعلملم وګوري او بیا د د ټوپک عزت ورتهه مو وګوري څه ته یو ښه ځکه چې منجاهده مې یو یو ښه ځکه ور باطره مجاهده مې نو په اول هغه دانه زم داسې کېږه ما زې داسې شمه تاسو خلک ځنه متنافسه راکوي ما مكتب روانوي ما مكتب وټعلي نساب زوځوي ما نساب اسرا کوي مالم تهدیدوي ما مالم خپل کوي مالم تشويخ کوي معشوم یراوي ما مشون زده وي شو ما شو مونازوي ما شو د ځان سره بلد کوي چې ودی ونی وای چې یار بس ځم باڅ کېږم نن کتاب كتا نه شي ورکولای نن مکتوب نه شي جوړولای نن حساب نه شي جوړولای نن تنخان نه شي ورکولای د خو کولای شي چې خبره ورسره وکي دا روغ خو پاللای شي کنه دا خو کولای شي چې یو معلم شته یو معلم شته مهرباني وکړئ دا غوښتل د حساب کتابونه لي غفتی لپاره مون سره کیدل ته مونږه ګورو یا دې هر مضمون نه یو کتاب مونږ ترخه او یو پینځه کسان alterations شي سره کې یو د انساب خوینه نظر ترکی یو ګور چې کوم کوم ځکه ګمراہی ور داخله کړل دی خلکو هغه تشخیص کې سری سریلیک اورلاند کش مکتب تور شي او خلک وایي چې ګوري خلکو مالې سيبانو سرمالې مدیر شاګردان مونږ تاسې ټول یو خلک یو د دې هزي د سانس مخالفه اې څوکنه د جغرافي مخالفه اې څوکنه د فزیک مخالفه اې څوکنه د ژيولوژي مخالف اتوک نه ده د کمپیوټر مخالف اتوک نه ده د کفر مخالف هم مونږ یو هم تاسو یې اسي د بدخلاقي او د ناروا مخالف مونږ هم تاسو یې د غلامي مخالف مونږ هم یو تاسو یې او د غولمانو د مونږ تاسو په کتابو کې دغه دغه شان منډلې دي دغه ټمټوجي وسه شاګردانه ته دغه ما تدریسوي په دغه دغه کیسته په دې ځکه بیا دا خبر اورته او کې په دې ځکه دا خبر اورته تاسو کم یو داسې کړی دي په کوم ولایت کېم کړی دي تاسو د ناد چحل دو نثار را ته وران کوم پاچ وکړه چې غ راته تاکم جوړکه تا کمم مزمون پ وه تا کممعاعلمم را ټوله کوم مکهته را ل چې دغ فاد دی دغه اصللا د دا اصل چلو و او د فادې مخې وای وکې تا ل کوم د کممه تووره وکه د خو دا توه وکړه ران خوقدر ته تا کممه توه وکړه د اصللا د پاه وللس تعلیم او د تعلیم خدمت کولې یا تعلیمه خدمت کولی دا هم دمون تااس شي د مسئولتونونه د جم نه نه کولس ب تعاللیمه شي زان ب تعلیمه شي څو به چررسیان شي چوک به پوډان شي چو به شي چوک به لوچکان شي چوک به بیا خلک به کېدا چې پرې ملکهتو ته ته چوک به بټگانانې خې ووهي څوک به موزدې کوي چوک به کلران شي څوک به پرې داشونه ګرم څور نړیږي ورته ولاړی هم دا نیمګوتہ شخص خلک لري تاسو د بیسوادۍ د وجه نه دربدری د وجه نه دغښ نه محتاجی ژوند تیری یو هغه دنیوي تعلیم نه دینی تعلیم هم د تا مسولیت ته مولای تعلیم خلقت دین ورخه خلقت تشریعات ورخه خلقت اسلامي تاریخ ورخه خلقت صحابه او ژوند ورخه خلقت فقه ورخه خلقت واځ وکوا چې مرخه ونه کی تا د جمع په ور باېدي کلي په مضوجود کې په ځای د دی چې دقله همساده ول خپل که شن کوم د پلاس کنی ول دغه د او خلکو ته ته د الله ددين پ غام اوورئ په منبر ورته ولاري او هغه خبرې خلکو ته کوې چې د خلکو ذهن همې روخانه کېږي ته خو دا نه کوې ته خو ځانې مهرا او د منبر سره بولې خو نه خبر ته را وز نه محرااب ته را د چکار د پاره بیا ډله ډله ګرځي بازار ته موځي دکان ته موځي ارخوا ته موځي خو د مسجد جمع یو چې به ولامل غپټ یو کوی چې جمع kaw د منځ یو چې شی به وسه نکاله امنيتي شرایط دی امن ته خراب دوم کوی چې جمع ته او د چکار د پاره بیا ډله ډله ګرځي اته به امن نه تخته د محراب سره تخته د منبر سره او د کتاب سرهی تلی مدرسې سره تا نه خوشبوي خورش شي یاره خوا سره ته به دویشار خوا ته رادم نهخور وي تعلیم نه د مونږ تا شي ممسولیت ته خلک بیا تعلیمه کول د نه په اسلام کشته نه د مونږ تا دا مسولیت ته نه یو روا کار ده نه یو مطلوب کار ده نه موولته خیر پېرسېږي نم قض ته خیر پرسېي کدا تاسو alemão نو وی مكتبه نو وی ویلې پونتونه نو وی ویلې درس نو وی ویلې خو د تاسو کې اوس ډیر کس انده شي د پونتون فارغاندي ډیر کس انده شي د کډې مدرسو فارغاندي ډیر کس انده شي د دولسه فارغ شوی دی ټول بحث وایست کدا تعلیم نو نو کړې نو خا کې شي د لارې سره او احساس راوي ستیاس او دا غي احساس د پیدا شوې لکه د علما ده لېنه دا احساس د پیدا شوې ده علم خدای سړي ذهن روخانه کوي دوست او دښمن سړي تاسو دي خلک ته ائلم ورزکشه او دوست او دښمنو پیژن تاسو خونه څوک تنحال اکتش او پدکلو پکېږي په دغه والو زي پډلون باندې والو زي کمی کې شهیدان شي بچان شو او یتیمان شي موند در باندې وژړیږي خو غاصف خلک یې سبا یو په ځا دو ورغلی ا دې ورولوی نه ونی پاک شوی نه دیبل به ورشي وي شته دغه خلیفات نشي زور زم د ورور زم دکوم دخونه څوک تنحال کې نه دکر پتن خاكي پتن خاته ځان وژنې څخه یقیني او معلومي شدل ته زوج عليکي ګمر او به چې یو ملن ته حاضر کیم څوک نو ورته کدا احساس نه وي د دې احساس نه وي بل خبره ده دا, دا ورونو د موږ تاسو د مسولیتونو په جمله کې هغه دعوته ولستو د دین دعوته ورکو تعلیم خو په حسابو په مكتبو په انټونو په مدرسو او کې خو دعوته بیا عاموي دعوت عام دعوت انسرادی دعوت بھی دعوت استمائی دعوت بھی داवत سری ہم بھی پٹ داवत اعلانی برالا ہم بھی داवत قشران تہ ہم بھی مشران تہ ہم بھی داवत والسلام دی دعوت بہترین نمونہ دا اللہ تعالی دی محمد علیہ السلام قشکی قرآن کریم کی سورۃ سورۃ نون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا وَنَهَارًا يا الله ما مخفى القوم رأوباله ليلا شبيه ونهارًا عودي يا رزيز إني دعوت قومي ليلا ونهارًا قرأ بسيء فلم أجد دعائي إلا فرار قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يجدهم دعائي بلو إلا, إلا فرارًا دماغ دعوت بدويت غير لنفرتنا تحتنا بلسا نور كوليانا معنا بتكتير ده خلبي ايب هم نوح دعوتنا بريكو ده كخلبي بتنا تكتير ده نور ده ده دعوتنا بس كولي فلم يزدهم دعائي إلا ثرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم, لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, أصابعهم في آذانهم في آذانهم, في آذانهم واستغشوا في ثيابهم آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم اصرار لهم اسرارا اصرراه برله داوتتون ورته وکړه پ داوتتون ورته وکړه د شپې داوتتون م ورته وکه د ورې داتونونه ورته وکړه که هم ما دعوت ورته کوه په په غګونو کېګوت نو او په ځانې کمبله را چاولشي د ما اووارو نه رسېږي بیا هم ما دعوت ورته دعوت چ ورته وک کوئ نو دا حالک د تا شرم ل شي خپ مصولیتونه دا کی د دعوت دی شکونه وډ طریکدي دا ضرروونه شته د خه هول خلک پ ز را ټول کې دزه کسانو چې خلکو را ټول شو چې زه فلانای ملا یافلانایمالعلم یا اففلانای یا پوتونېک زه تاې دعوت کووم نه د د ضرور نه ده خل نهونګور خې په خپله خوټه ک یوه وک او د از دسې بنده کوه او بیا په خپل کمپیوټر ک ترتیب تنظیم کوه یکو ورته ورکه د اول کې برابر کوه او بیا را بس ای د نور نو بسین ميموريت د موبایل او منتخلقه هغه په زرګون ميموريت او موبایل منتخلف په خپل اوراړي د هرڅه په جيب کې د هرڅه په کور کې د هرڅه په دوکان کې د هرڅه په موټر کې به ته غیږي در ضروري نه وشت خلک یو وند سره کې به خبر نه چې خبره در سره خلک خپل درنه اوري کله په تیاره کوته کې هغه کله دا بيرم زنانو ته دعوت وکوي زنان ترتیب کړي داوته په یوه پالیسی داسې جوړه کړي ترتیب داسې جوړ کړي چې هم را راټول کړي که هغه د سپورت په شکل کې هم دعوت ورته کوي چې دا به څوک راځي د زنان ترتیبې او په کرکټ او په دې بدبختی او په دې اختکای ته خپلم کولای شي یو نیکه طریقې د سپورت د لوبي دور سره اوسې تخپل او سره هم موږ په جمع شي هم د سات او سره تیر شي هم ولسمندر زکه دعوت دا ورته کوي او هم سپورت هم د تاسو سره مرګرتیه باندې وکړي تاسره دیو سپورت در سره کو سبا جبهه تم د سې سر تمرین سره کوي چې سره سپورت وک او تاسو خپل پیغام او ورور سره در سره کوي د دعوت طریقه د سې ډیانه نشر کې په خلکو کې ویډیوګانې نشر کې دي جهاد د دعوت د خبرې د شرعي مسائلو تقريرونو په خلکو کې نشر کې کتاب مجله اخبار دا خلکو کې نشر کې بتر ويه... اسلامي وب سایتونه در معلوم ی ته ووایه پلافلانفلان وب سایت دغسې مواد دغسې اسلامي مظام ک دا دا شي استداد در کېوي د پری ژب نه اسلامي کتاب را مفید بل اعلمی کتاب را واخ له تر جم ک د پانتونکانست تاس کې ډاکران شته په تاسېکننجران شته تا کې استان ششته په تااسې ممان شته په تااسې کې خبرهده خلک شته په تاسې داس خلک شته چې په ډیررو ژبه باندې پوږي کله نه اسنی په دوږه او پیږه پداس کله که څوک ستې په دوږه ونه پیږی تاسو فرڅخه ټول پیږی دین ور سره پاره به پیږی دینه پنګیږي پیږی دین ور سره پورډو پیږی دین په نورو ژپور سره پیږی نو کله شي په ټون کال کې یو مضمون ترجمه کې لويجب نه بولې ته راوړې اوبې خلک ته او پانا کې ورکه شوره دغه ما فرون ترجمه کړې چې داوت له مات په شکل کې کیږي داوت د میډیا په شکل کې کیږي داوت د سپورت او د ځوانانو د ترتیب او تنظیم په شکل کې کیږي، دعوت د رادیو خایمو ول په شکل کې کیږي، د دعوت د مجلې او د اخبار دی کتاب، د جهادي کیسې لیکلو په شکل کې کیږي، دعوت د شعر او مشاعره او ترانې په شکل کې کیږي، تخالکه دعوت خپور کیږي، د اسلام مفاهیم خلق او تورو سوی، د اسلام عقیده خلق او تورو سوی، دعوت هم د موږ او د مسؤلیتونو د جملې یو مسؤلیت دی. اخریانه خبر درته کوم هغه دا چې د دښمن له توتيو نه او د اسلام له محاسن نه د خلکو خبرول دا هم د مجاهد دی مسؤلیتونو په جمله کې راځي هغه دا دښمن موږ په قرارداد نه پدې دي دښمن توتيو جوړي د شيسو جوړي کاندې کني موږ خلاف خلک راو پارهوي بدنامي رافسې کوي تبلیغات رافسې کوي دروغ پروي دته متوجې وس چې هر کله پوه شوي چې خبر دخمن پهغاه ته باندې نه ش کو ب تفاوته مو پاتې کېي فوران اک عمل و فورګارډی اوګان په تېلیفونو و کوئ اوس دا دو پیدا کړي که هم شاید دو په مز برابره نه وي وایي داېته خپل نظرهواورې دل شو یا که خبره لون د په مزاج به برابره نهوي دا متاسفاانهشه لاند د پرې شو او لکه د پر شوه بیا هم کوله شي تا ش خپل غام م یوه خبر د دویغلط نه ش کويته تېلفون تهکه فلان د فلان سوال د فلانانی کري نه غګېږم او د تااسې راو فلان خبره فلان دان شرکره او دا د حقیقات خلافو ز د شح او ساحې شااعدي ما پخ سرکلی دللی حات دغه دغه شيکتول مشه نه شي نیم خبر نه ش کې نیم خبر خلکو ته وه دا خبر خلکو ته دي یا خبر د دوی نه نه شر کوي چټیبل پروگرام کې بس پرتوریکا مازه خلکو ته ورسېږي دوی چې د منځ په خلاف د خپل وسایل استعمالي تاسو په ادارې شیدادی دوی وسایل د دوی په خلاف وراستعمال کوي د دوی ممبر نه خپل اواز پورته کوي د دو دوی له کانال نه د دوی دو له خپل اواز پورته کوي د اسلام په خلاف شته د ځخمانه نڅم راتوتې دي کغه په اجتماع او کې توتې دي کغه د خزو په خلاف توتې دي د خ د زا ی د و د خوقو و غیر او دا ديکهغ مختلفتهسم نورې تويدي تبلغااب دي کهپ رایگانان ک دي خبربارونو کې دي که په کلي ولس کې دي پهدي بهندې خلک خبره ووي چې خلک نو به خلک د دویله تو ن ظان ساعت هغې به د یخکې نه د په دامونونه کې به ن نهدي او د اسلام محاسن د اسلامې شيګې دا خلکو طبیان کوي د اسلام د شيګونو په با ډر تابونونه شته په پختتو کشته اسلام دغه غنو دین یو نو شعب شپ شویده د اسلام څنګه خلک به هم کی خلک اسلام ته راغړي خلک مسلمانان دي ا دې کافر بچایم لبه شو کی مسلمان نه الله صلی الله علیه وسلم فرمعين. كل مولود مولود یولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او كما قال صلى الله عليه وسلم هر بچی چې پیدا کیږي په اسلام په پا فطرت پیدا کیږي داخلي به مړو بلاروی چې یا يهودي کې یا نصراني کې یا مجوسي کې لکه سر بچي شروع کې مسلمان دي هم مسلمان بچي خلا مسلمان خلک فطري مسلمانان دي وکفرنه کله کله لري نفرت لري خو چې مازه ته پوکه چې دغه کار د کفر کار ده دغه به د بدعت کار ده دغه د ناروا کار ده دغه حرام کار ده دغه د دښمن توتیاده د اسلام حکم دي دغه شی ده نو تاسو د اسلام کې غن هم په عمل کې خلق ته ورخې هم په علم کې ته ورخې هم په کې خلق ته هم په معاملاتو کې خلق ته ورخې دا د تاسې مسؤلیت ده شکل دغه مسؤلیتونه مونږ او تاسې تر سره نه بیا به مونږ مجاهدین یو مونږ به بیا جګړماران نه یو او کوم دغه مسؤلیتونه د غدریګونو مسؤلیتونه چې هغه د خپل ځان د خپل قضيه خپل هدف او تګلارې په اړه د دویم د دشمن سره د تعامل په اړه خپل مسؤلیت او دریم ل خپل ول سره د تعامل په اړه خپل مسؤلیت دم درک نه ک نو بیا به الله دین کې دیمه جهاد به انحراف خواته روان وي مونږ به مجاهدين نه یو جګړه ماران به یو د هدف بدل شوی مونږ به د په دامن کې شکل کیږو مونږ خپل ول سره لا دوی به له نفرت کوي مونږ به نفرت کوو او هل د بولو مونږ دوی وه وو د بوه دی چې مونږ سره دړي جاسوسي بکای او مونږ ته په ګوت ورکای دا ټول اوغشایان شي بیا به پخېږي او توانان دی بیا مجموع ک ټول مشادی ته رسېږي اسلام به بد نامه کې او بد نامه کېږي او کهد یان ته م تووجې شوي نه بیا به تااسې رختی مجادی ست بیا به تاسی حران چې د اوزګار وخت ول نه پیدا کېږم که بیا به بلکل اوزګار وخت پیدا کوي نه کله قتل نه اووزگار کوي داوت ته مو بیاوخه داوت په مخ کې کله داوت نوځګاریږي تربیه بم په مخ کې تربیه نوځګاریږي تعلیم بم په مخ کې تعلیم نوځګاریږي ټولنیز خدمات بم په مخ کې ټول او رب فکرمنیا سیله له هاندا به استه واخه درسونه پیدا کیږي دا به زی شکایت نه شي نوځاوړت څنګه تیرکم او داش په څنګه تیرکم به شکش کې داش په 600 تا او 600 جزبه کې پلانونه پکې جوړ کړم او شکش کې دا ورځم 600 تا او 600 جزبه کې عملی به وګزارو وخت نه پیدا کوي نللا دی موثه تاوفیق راکی جهاد وکاو او دی جهاد اهداف او مقاصد وکجن د اسلام لپاره واقع مجاهدین شو د دښمن د توثیونه با خبر شو د خپل ولس په خدمت کې شو د اسلام په پیغام خلق ته صحیح معنی باندې ورسو اسلام باندې او د اسلام په صحیح معنی باندې دفاع سبحانك الله و بحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك وتب الي الله دی توفیق درکه شه په دا خبرو باندې چې موږ تاسو سره مشترک وایو دی عمل وکړو